Ніл Шустерман Вигин Коси Книга Перша, Жнець. ЧАСТИНА П'ЯТА. СТАТИ Женцем. Женці Ренди Хомській ведуть між собою ці жахливі розмови. Вони дійсно збоченці і перші це визнають, але це напевно частина їхнього шарму. Сьогодні вони говорили про те, як саме можуть колись себе зібрати. Ноум сказав, що вибереться на верхівку активного вулкана і кинеться в жерло під час урочистої церемонії з цього приводу. Айн сказала, що пірне біля великого бар'єрного рифу, і там або в неї закінчиться повітря, або її зжере велика біла акула. Вони хотіли, щоб і я приєднався до цієї гри і розповів, як хочу піти з життя. Називайте мене нудним, але я не хотів грати. Навіщо обговорювати самозбирання, коли ми взагалі не маємо про таке думати? Ми маємо закінчувати життя інших людей, а не своє. І я планую робити це тисячі років. Зі щоденника збирання ВЖ Вольти. 37. Трусити дерево. Трагедія! Жахлива трагедія! Верховний кленок ксенократ сидів на шикарному дивані в помпезному маєтку, де ще два дні тому мешкав загиблий жнець Годдард. Він спілкувався з учнем, який здавався аж занадто спокійним, як на юнака, що пережив таке випробовування. «Будь певний, що вже на завтрашньому конклаві ми ухвалимо рішення заборонити використання вогню жінцями Медмерики», – сказав він. «Це рішення безумовно варто ухвалити», – відповів Роман, скоріше як рівний, а не як звичайний учень, і це розлютило верховного клинка. Ксенократ пильно роздивився Рована. «Тобі й дуже пощастило вибратися звідти живим». Рован поглянув йому прямо у вічі. «Мене залишили охороняти зовнішню браму, і коли я побачив полем'я, пожежа вже вийшла з-під контролю, і я нічого не міг вдіяти. Жнець Годард і решта опинились у пастці. Те місце було справжнім лабіринтом, і вони не мали жодного шансу». Тоді Рован зупинився. Здавалося, він глибоко заглядає всередину ксенократа, як той заглядав у нього. «Напевно, всі жанці вважають мене провісником нещастя, бо за рік загинуло аж два мої наставники. Гадаю, це унеможливлює моє навчання». «Дурниця, ти так далеко дійшов», – сказав йому Ксенократ. «У пам'ять про жінця Годдарда ти сьогодні пройдеш своє фінальне випробовування. Не можу говорити за інкрустаційний комітет, але певен, що з огляду на твої пригоди вони ухвалять рішення на твою користь». «А сітра?» Якщо ти отримаєш перстень, то, сподіваюся, збереш містер Ранову і покладеш край цьому неприємному розділу нашої історії. Слуга приніс шампанські і канапки. Ксенократ роззирнувся. У всьому маєтку раніше було так багато прислуги, а тепер, здається, лишився тільки цей чоловік. Решта, певно, розбіглася, почувши, що Годдард і його поплічники стали жертвами пожежі. Вочевидь, не лише ксенократ відчув свободу через передчасну загибель Годдарда. «Чому ви залишилися, коли всі інші покинули це місце?» – поцікавився він у слуги. «Точно не через відданість!» – відповів Рован. «Насправді він власник цього маєтку!» «Так!» – підтвердив чоловік. «Я виставлю його на продаж. Ми з родиною не уявляємо, як зможемо жити тут!» Він віддав ксенократові келих з шампанським. «Але я завжди радий прислужитися Верховному Клинкові!» Вочевидь, чоловік зі слуги перетворився на підлабузника. Недалеко скочив. Тільки но він вийшов з кімнати, ксенократ перейшов до справжньої причини своєї появи. Потрусити дерево і побачити, чи щось упаде. Він трохи ближче нахилився до Рована. Ходять чутки, що жнець, чи принаймні хтось схожий на жінця, вийшов до пожежників. Рован навіть не кліпнув. Я теж таки чув. Дехто навіть завантажив відео зі своїх телефонів. Та вони дуже розмиті через дим. Їх важко роздивитися. І це, напевно, лише збільшує загальну плутанину. Ваша світлосте, чи бажаєте ви ще про щось дізнатися? Бо я просто падаю з ніг, і якщо маю пройти сьогодні своє фінальне випробовування, то варто перед цим відпочити. Я знаю, що не всі члени цитаделі жанців вірять, що то була випадковість. Ми про всяк випадок почали розслідування. Логічно, мовив Рован. На цей час нам вдалося ідентифікувати жанців Вольту і Хомського за перснями та коштовними каменями з мантії, бо ми знайшли ті навколо їхніх останків. Рубіни належали Хомському, а цитрини – Вольті. І ми переконані, що останки женця Рент лежать під уламками величезного камертона, котрий провалився крізь дах каплиці. «Логічно», – повторив Рован. «Але маємо проблеми з пошуками женця Годдарда. Перш ніж полум'я вийшло з-під контролю, в каплиці зібрали надзвичайно багато тоністів. Тому неабияк складно визначити його особу. Можна припустити, що, як і в інших, останки женця Годдарда мають бути всипані невеликими діамантами» а десь поблизу повинен бути більший камень з його персня, навіть якщо основа розплавилася. «Логічно», – втретє сказав Рован. «Але нелогічно, що нічого цього немає біля скелета, який, на нашу думку, йому належить», – мовив ксенократ. «А ще біля нього немає черепа». «Це дивно», – зрунив Рован. «Ну, я певен, ви його десь там знайдете». «Сподіваємося». «Можливо, варто шукати трохи уважніше». Ксенократ лише тоді помітив, що на порозі стоїть дівчинка, непевна, чи варто заходити. Він не знав, що саме вона почула і чи взагалі має якесь значення. «Есмі», – промовив Рован, – «заходь, ти ж пригадуєш його світлість верховного кланка ксенократа?» «Ага», – мовила вона. «Він стрибнув у басейн. Це було кумедно». Після цієї згадки ксенократ почав ніяково соватися. Він не дуже бажав про це згадувати. «Я домовився, щоб Есмі повернулася до своєї мами», – розповів Рован. «Але, може, ви схочете самі її туди відвести? «Я?» – вдаючи байдужість, мовив ксенократ. «А чому?» «Бо ви дбаєте про людей», – підморгнувши, сказав Рован. «Про деяких більше, ніж про інших». Спостерігаючи за донькою, яку ніколи не зможе визнати публічно чи навіть конфіденційно, верховний клинок хоч і на дрібку, але розтанув. Хлопчина це спланував, хіба ні? А цей Рован-даміж дійсно спритний. І це чудова риса, якщо її спрямувати в правильне русло. Можливо, Верховному Клинку варто краще придивитися до Рована. Есмі чекала на якийсь розвиток подій, і Ксенократ тепло її усміхнувся. «Есмі, я з превеликим задоволенням відвезу тебе додому!» Після цього Ксенократ зібрався йти. Але поки не міг. Залишилася ще одна річ. Ще одне питання. Він повернувся до Рована. «Можливо, мені варто використати свій вплив, аби припинити розслідування», – сказав він. З поваги до наших полеглих товаришів. Нехай пам'ять про них лишається незаплямованою, незграбними криміналістичними експертизами, що можуть споплюжити їхній спадок. «Не порушуємо спокою мертвих», – погодився Рован. Отак досягли мовчазної згоди. Верховний клонок перестане трусити дерево, а Рован збереже його таємницю. Рован, якщо тобі буде треба десь зупинитися, знай, що мої двері завжди відчинені». «Дякую, ваша світлосте». «Ні». «Дякую тобі, Роване!» Тоді Верховний Клинок узяв Есмі за руку і повіз її додому. Владу над життям і смертю варто роздавати не бездумно, а лише зі стоїцизмом і стриманістю. Вступ у життя женця жодним чином не має бути простим. Ми, засновники цитаделі женців у процесі, зіткнулися з проблемами і мусимо переконатися, що ті, хто приєднується до нас у виконанні нашої місії, пройдуть не на лише навчальне, а й перетворювальне випробування. Робота жінця – це найвище покликання людства. І щоб його досягти, варто аж до ядра розітнути душу, аби жоден жнець ніколи не забув ціни свого майбутнього персня. Цей обряд просвячення може здатися неймовірно жорстоким для непричетних до цього процесу. І саме тому він має залишатися святим таїнством. Зі щоденника збирання ВЖ Прометея – першого всесвітнього верховного клинка. 38. Фінальне випробування. 2 січня року Капібари, за день до зимового конклаву, жниця Кюрі повезла сітру в довгу подорож до капітолію Мідмерики. Твоє фінальне випробування відбудеться сьогодні, але результат буде лише завтра на конклаві, сказала Сітрі вона. Сітра вже це знала. Кожен учень щороку проходить однакове випробування, і кожен учень має робити це на самоті. Цього Сітра не знала. Логічно, що всі кандидати проходять однакове стандартне фінальне випробування, але її чомусь турбувала необхідність бути там самій. Бо тепер це вже не буде змагання проти Рована чи інших. Тепер вона змагатиметься лише проти себе. Вам варто розповісти мені, що це за випробування? Не можу, сказала жниця Кюрі. Тобто не хочете? Жниця Кюрі це обдумала. Ти маєш рацію, не хочу. Ваше честе, якщо я можу говорити відверто, Сітро. «А коли це ти говорила невідверто?» Сітро прокашлялась і спробувала говорити якмога переконливіше. «Ви граєте занадто чесно, і це ставить мене в невигідне становище. Ви ж не хочете, щоб я страждала через ваше надмірне благородство?» «Хіба ні?» «У нашій професії варто триматися за кожну дрібку честі. Я певна, що інші жінці розповідають своїм учням про фінальне випробування». «Можливо», – сказала жниці Кюрі. «А можливо й ні». Існують звичаї, які не посміють порушити навіть найменш сумлінні з нас. Сітра схрестила руки на грудях і змовкла. Вона знала, що супиться і поводиться як дитина, але їй було байдуже. «Ти довіряєш жінцеві Фарадею, так?» – спитала жниця Кюрі. «Так. А чи почала і мені принаймні так само довіряти?» «Почала. Тоді повір мені тепер і оближ цю тему. Знаючи, яким буде випробування, я вірю в твою можливість блискуче його пройти». Так, ваша честе. Вони приїхали о восьмій вечора і дізналися, що за жеребом Сітра має останньою пройти випробування. Перед нею Рован і двоє інших кандидатів на місце в цитаделі жанців. Їх зі жницею кюрі провели до кімнати, де вони чекали і чекали, і чекали. Це звук пострілу? десь за годину запитала Сітра. Вона не знала, чи їй це почулося. Тс. відповіла жниця кюрі. Нарешті по неї прийшов гвардієць. Жниця Кюрі не побажала їй успіху, а лише кивнула з серйозним обличчям. Я чекатиму на тебе після закінчення, сказала вона. Сідру привели в довгу кімнату, що здавалася неприємно холодною. В одному її кінців у зручних кріслах сиділо п'ятеро жінців. Вона впізнала двох із них жінця Манделу та жницю Мейр. А інших трьох вона не знала. Певно, це члени інкрустаційного комітету. Вона стояла перед покритим білою скатертиною столом, і на тій скатертині була рівномірно розкладена зброя. Пістолет, дробовик, ятаган, довгий мисливський ніж і баночка з отруйною пігулкою. «Для чого це?» – запитала Сітра. А потім зрозуміла, що це тупе запитання. Вона знала, для чого. Тож перефразувала. «Що конкретно я маю з цим робити?» «Поглянь в інший кінець кімнати», – показав їй жнець Мандела. У дальньому кінці кімнати з'явився прожектор, що освітлював ще одне крісло, не таке зручне, як у женців. У ньому сидів хтось із зав'язаними руками та ногами, а голову вкривав полотняний каптур. «Ми хочемо побачити, як саме ти можеш збирати», – мовила жниця Мейер. «З цією метою ми підготували для тебе унікального об'єкта. Що означає унікального?» «Сама поглянь», – сказав жнець Мандела. Сітра підійшла до тієї особи. Було чути, що під каптуром хтось мляв осопе. Вона зняла каптур. Вона не була готова до побаченого і не могла бути готова. Тепер стало зрозуміло, чому жниця Кюрі нічого не розповіла. Бо прив'язаний у тому кріслі, з заліпленим ротом, нажаханий і заплаканий, сидів її брат Бен. Він спробував говорити, але через кляп почулося лише приглушене бурмотіння. Вона почала заткувати, а тоді побігла до п'ятьох жінців. Ні, ви не можете цього зробити. Ви не можете змусити мене це зробити. Ми взагалі не можемо тебе до чогось примушувати. Заговорила одна з незнайомих її жінців. Жінка в ліловій мантії з паназійськими рисами. Якщо ти це зробиш, то лише з власної волі. Жінка вийшла вперед і простягла Сітрі невеличку коробку. Ти навмання обереш свою зброю. Візьми один папірець з коробки. Сітра витягла один складений шматок паперу. Вона не могла наважитися його розгорнути. Повернувшись, вона поглянула на брата, який безпорадно сидів у кріслі. «Як ви можете робити таке з людьми?» – закричала вона. «Дорогенька!» – з відточеною терплячістю сказала жниця Майер. «Це не збирання, бо ти ще не жниця. Ти маєш лише тимчасово його вбити. Одразу після виконання нашого завдання амбулаторний дрон доправить його до центру відродження. Але ж він пам'ятатиме!» Так мовив жнець Мандела, і ти також. Один з незнайомих жінців схрестив руки на грудях та почав роздратовано сапти. Це було схоже на її поведінку в авті, дорогою сюди. «Вона занадто опирається», – сказав він. «Нехай іде, цей вечір і так затягується». «Дайте їй час», – грізно кинув жнець Мандела. П'ятий жнець, низкенький чолов'яга з якимось дивним похмурим виразом обличчя, Підвівся та почав читати з пергаменту, можливо, написаного сотні років тому. Заборонено примушувати тебе до цього. Ти маєш скільки завгодно часу. Ти мусиш скористатись обраною зброєю. Скінчивши завдання, ти маєш залишити об'єкта і підійти до комісії для оцінки виконання. Тобі все зрозуміло? Сітра кивнула. Прошу відповісти словами. Так, усе зрозуміло. Він сів на місце, а вона розгорнула смужку паперу там було написано одне слово: ніж. Вона кинула папірчик на підлогу. Я не можу цього зробити, сказала вона собі. Не можу. Але в її підсвідомості лагідно прозвучали слова жниці Кюрі: "Так, Сітро, ти можеш". Вона лише тоді усвідомила, що цей тест мав пройти кожен знавець у Цитаделі. Кожен з них мусив забрати життя близької людини. Так, ту людину оживляли, але це не змінювало самого холоднокровного акту. Підсвідомість людини не розрізняє між безповоротними і тимчасовими вбивствами. Як вона зможе знову поглянути братові в очі навіть після його відродження? Якщо вона вб'є Бенна, то це буде в певному розумінні назавжди. «Чому?» – запитала вона. «Чому я маю це зробити?» Роздратований жнець показав на двері. «Он там вихід. Якщо це для тебе занадто, просто йди». «Адаю, вона хоче почути обґрунтування», – сказала жниця мейер. Роздратований жнець саркастично посміхнувся, а Коротун знизав плечима. Паназійка почала стукати ногою по підлозі, а жнець Мандела нахилився вперед. «Ти маєш це зробити, якщо хочеш бути жнецею», – пояснив жнець Мандела. «Ти знатимеш у своєму серці, що найскладніше у своєму житті, вже зробила». І «Якщо ти на це зважишся», – додала жнеці Мейер, – «то маєш необхідну внутрішню силу, щоб бути жнецею». Хоча сітра найбільше хотіла кинутися до дверей і втекти від усього цього, вона вирівняла плечі, стала прямо, потяглася до столу і взяла мисливський ніж. Ховаючи його за пояс, вона підійшла до брата. Вона дістала зброю, лише підійшовши в «Не бійся», – сказала вона. Присівши, вона розрізала пута на його ногах і руках. Спробувала розв'язати пов'язку, яка тримала в його роті кляб, але не вийшла, тож і її розрізала. «Я можу тепер йти додому?» Безпорадно запитав Бен, і цього було більш ніж досить, щоб серце в неї заболіло. «Поки що ні», – продовжуючи стояти навколиш, як біля нього, мовила вона. Але вже скоро. Сітро, ти зробиш мені боляче?» Сітро не могла контролювати своїх сліз, тож і не намагалася. «Та й для чого?» «Так, Бене, пробач. Ти мене збереш?» Мін ледь вичавлював із себе слова. «Ні», – сказала йому вона. «Тебе доправлять до центру відновлення, і ти будеш як новенький». «Обіцяєш?» «Обіцяю». Здавалося, він відчув крихту полегшення. Вона не пояснювала йому, чому має це зробити, а він не питав. Він їй довіряв. Вірив, що хоч яку вона має для цього причину, це необхідно. «А боляче буде?» – запитав він. І вона знову не змогла йому збрехати. «Так, але недовго». Він це якусь мить обдумав. Проаналізував. Прийняв. А тоді сказав, «А можна його побачити?» Вона якусь мить не зрозуміла, що він має на увазі, аж доки брат не показав на ніж. Вона обережно вклала зброю йому в руки. Важкий, сказав він. «А ти знав, що техаські жінці збирають лише мисливськими ножами? То ти поїдеш туди, коли станеш жницею? До Техасу? Ні, Бене, я залишуся тут». Він покрутив ніж у руках, і мене обоє спостерігали, як від блискучого леза відбивається світло. Тоді він віддав його. «Сітро, мені так страшно», – пошепки зізнався він. «Я знаю. Мені теж. Боятися нормально. А я отримую морозиво. Я чув, що в центрах відновлення дають морозиво». Сідра кивнула і витерла з його щоки сльозу. «Заплющи очі, Бене. Подумай, яке саме хочеш морозиво, а тоді скажи мені». Бен послухався. «Я хочу три кульки з шоколадним сиропом і збитими вершками з шоколадною крихтою». Не встиг він закінчити, як вона близько підтягла брата і увігнала в нього лезо точно так, як бачила у жниці Кюрі. Хотілося вити від болю, але вона не дала собі цього зробити. Бен розплющив очі. Він на неї глянув і вже за секунду помер. Бен помер. Сітра жбурнула ножа якнайдалі від себе і почала колесати брата. Потім лагідно поклала його на підлогу. З дверей, яких Сітра раніше не помітила, до кімнати кинулося двоє медиків, поклали її тимчасово мертвого брата на ноші та вийшли тим самим маршрутом. На жанцями ввімкнули світло. Тепер вони здавалися набагато далі, ніж раніше. Коли вони розпочали безжально обсипати її шквалом коментарів, то перетнути кімнату до жінців здавалося неймовірно довгою дорогою. «Не дбало?» «Нічого подібного. Майже не було крові». «Вона сама вклала йому в руки зброю. Ви хоч знаєте, як це небезпечно?» «І всі ті непотрібні теревені?» «Вона його готувала». «Чому це важливо?» «Вона продемонструвала відвагу. Але що навіть важливіше – співчуття. Хіба ми не покликані бути саме такими?» «Ми покликані бути ефективними Ефективність має бути другорядною відносно співчуття. Це як хто вважає?» Далі жінці замовкли, очевидно, згодившись залишатися кожен при своїй думці. Вона підозрювала, що на її боці жінці Мандела і Мейер, а той жахливий проти. Але навіть не уявляла, куди приписати інших двох. «Дякуємо, містер Ранова», – сказала жниця Мейер. «Можете йти. Результат буде оголошений на завтрашньому конклаві». Жниця Кюрі чекала на неї в коридорі. Сітрена на жарт розлютилася на жінку. Ви мали мені сказати. Це лише б погіршило все. Якби вони запідозріли, що ти заздалегідь знала про випробовування, то дискваліфікували б. Вона поглянула на сітрені руки. Ходімо, тобі варто помитися. Отам є вбиральня. А як упоралися й інші кандидати? запитала сітра. Я чула, що одна молода пані на відріз відмовилась і просто вийшла з кімнати. Один хлопець почав, але потім і не зміг закінчити. А Рован? хотіла знати Сітра. Жниця Кюрі не могла поглянути її у вічі. Йому випив пістолет. І?» Жниця Кюрі завагалася. «Розкажіть!» Він натиснув на гачок, перш ніж йому закінчили читати інструкції. Лише від думки про це сіт розкривилася. Жниця Кюрі мала рацію. Колишній Рован таким не був. Що ж він мав пережити, аби стати таким холодним? Вона навіть уявити не наважувалася. «Я лезав твоїй руці!» Що райду горозітне. Ти дзвін, але ти звучиш, бо маєш било мене. Ти співак, але пісня я. Надгробна мелодія. Я відповідь на останє, велике людське питання. Похоронна пісня зі збірки, написаної веже Сократом. 39. Зимовий конклав Імунітет сітри Терранови та рована даміша закінчився о півночі. Тепер кожного з них можна було збирати, і якщо дотримуватися постанови, а в цитаделі жінців так і робили, то один з них збере другого. Женці збиралися по всьому світу, щоб обговорити питання життя, а навіть головніше питання смерті. Перший мідмериканський конклав цього року мав стати справді історичним. Женці ще ніколи під час збирання не втрачали безповоротно своїх життів. І ця подія набула навіть більшої знаковості через її суперечливість. А ще, звісно, ходили чутки навколо тримісячного зникнення учениці після того, як Верховний Кланок Мідмерики висунув проти неї безпідставні звинувачення. За сьогоднішніми подіями у фулкромі наглядали навіть члени світової ради женців, і хоча імена учнів женців рідко знають за межами регіонального інскрустаційного комітету, імена Сітри Терранови та Рована Даміша були відомі жінцям у кожному куточку світу. Того ранку у Фулкромі панував неймовірний холод. Мармурові сходинки перед Капітолієм вкрилися льодом. На них послизнувся не один жнець, підвернувши ногу чи зламавши руку. Того ранку активно працювали лікувальні наніти, а втішені глядачі раділи будь-якому сповільненню жінців під час їхнього підйому, бо це давало більше можливостей для фото. Рован приїхав на публікарі, сам, без жодного спонсора чи компаньйона. Він одягнув вбрання єдиного кольору, якого уникали жінці – чорного. Це ще більше виділяло його зелену учнівську пов'язку та наділяло мовчазною аурою таємничості. На вражайному конклаві він був дрібною величиною. А тепер глядачі один поперед одного прагнули зробити з ним фото. Він їх ігнорував і ні на кого не дивлячись, підіймався сходами, намагаючись не послизнутися. Один із жінців поруч з ним послизнувся на льоду та впав. Рован пригадав, що того, здається, звуть Жнець Емерсон. Ральф Волдо Емерсон, 1803-1882 рік. Американський есеїст, філософ, поет, розвивав ідею природної філософії. Хоча вони офіційно не знайомилися. Рован простягнув руку, щоб допомогти йому підвестися. Але Емерсон перелякано подивився і відмовився від допомоги. «Від тебе мені допомоги не потрібно!» Сказав Ровану він, наповнюючи слово «тебе» такою отрутою, якої Рован не відчував до себе за всі свої 17 років. А однагорі з Ровоном привітався зовсім незнайомий жнець і з утіхою в голосі сказав. «Пане Даміш, ви пережили більше, ніж мав би будь-який учень. Я дійсно сподіваюся, що ви станете женцем. А коли станете, то, сподіваюся, ми вип'ємо разом чаю». Пропозиція здавалася щирою, а не позерством заради політики. З цим Рован зайшов до ротонди. Дехто дивився озлоблено, а дехто втішно усміхався. І здавалося, що кілька інших ще не певні. Він або жертва обставин, або злочинець, якого не бачили ще з ери смертності. Рован і сам хотів знати, хто він з цих двох. Сітра приїхала раніше за Рована. Вона стояла в ротонді з жницею кюрі і не мала апетиту до поданого щедрого сніданку. У ротонді, звісно ж, обговорювали трагедію в монастирі. Чуючи обривки різних розмов, Сідра злилася, що єдиною темою є лише четверо загиблих женців. Ніхто не ламентував про таку величезну кількість зібраних тоністів, а деякі навіть нахабно про це жартували. «Після трагедії у тоністів проведення конклаву викликає певний… резонанс, як гадаєте?» – почула вона чиїсь коментар. «Пробачте за каламбур». Але це, звичайно, було навмисно. Жниця Кюрі хвилювалася ще більше, ніж під час врожайного конклаву. Жнець Мандела розповів, що ти вчора гарно виступила, – сказала вона Сітрі. Але говорив він це обачно. І що це, на вашу думку, означає? Не знаю, але точно знаю, Сітро, що коли ти сьогодні програєш, то я ніколи собі це не пробачу. Було абсурдно думати, що жнець Марія Кюрі, верховна дама смерті, буде так про неї хвилюватися, чи вважатиме себе навіть частково відповідальною за її невдачу. Я отримала привілеї навчатися у двох найвеличніших женців за всю історію – у вас та женця Фарадея. Якщо я після такого не буду сьогодні готова, то мені нічого б не допомогло. Жниця Кюрі гордо всміхнулася їй з гіркою радістю на обличчя. Я сподіваюся, що коли все це закінчиться і тебе висвітять, ти залишишся зі мною, як молодша жниця. Ти отримаєш і інші пропозиції, можливо, навіть здалеку. Вони намагатимуться переконати тебе, що зможуть навчити того, чого ти не зможеш навчитися від мене. Можливо, це і так, але я справді сподіваюся, що ти все одно вирішиш зостатися. На очах жниці забриніли сльози. Якби вона кліпнула, то вони б полилися на її щоки, але занадто горда, щоб плакати на конклаві, жниця кюрі стримувала їх. Сітра усміхнулася. «Марія, ні про що інше я би думати не могла». Сітра вперше назвала її на ім'я. Дівчину здивувала, як це виявилося природно. Поки вони чекали на початок засідання, до них для вітання підходили інші жінці. Ніхто не згадував про затримання Сітри чи її втечу до чиларгентинського регіону, але деякі жартували з Марією через той бентежний запис у щоденнику. «Веру смертності, кохання і вбивство були тісно пов'язані між собою», – саркастично зауважив жнець Твен. Марк Твен, 1835-1910. Американський письменник, гуморист, сатирик і так далі. Найвідоміші твори – «Пригоди Тома Сойера», «Пригоди Геккельбері Фіна». «Можливо, наш дорогий жнець Фарадей ідеально вас проштрикнув». «О, іди забери себе». Ледве втримуючись від усмішки, сказала Кюрі. «Дорогенька, лише якщо ви прийдете на мій похорон?» Тоді він побажав Сітрі успіху та пішов. Саме тоді Сітра побачила, як до ротонди заходить ровен. Не те, щоб запала тиша, але стало значно тихіше, і лише потім розмови відновилися. Тепер його присутність справляла на людей ефект. Не такий, як поява жінця взагалі, а інакший. Можливо, як поява людини, якої всі цураються. Але вершителів смерті ніколи так не лякав парія. Одні казали, що Роман холоднокровно повбивав тих женців і влаштував пожежу, щоб приховати докази. Інші, що йому пощастило вижити, і він безвинний. Сітра підозрювала, що правда в кожному разі набагато складніша, ніж будь-яке з цих припущень. Ну розмовляй з ним. Побачивши, як Сітра зиркає в його напрямку, мовила жниця Кюрі. Нехай він навіть не помітить, що ти дивишся в його бік. Це лише ускладнить усе для вас обох. Я знаю. Зізналася Сітра, хоча вона таємно сподівалася, що йому вистачить зухвалості проштовхнутися крізь натовп і підійти до неї, а можливо, щось і сказати. Будь що, якось переконати її, що він не той немислимий злочинець, як казали інші. Якщо Сітру сьогодні уберуть, то вона не відмовиться виконати постанову зібрати Рована. Але вона таки мала план, що може їх обох врятувати. Він зовсім не бездоганний, і якщо подивитися правді в очі, то це не план, а відчайдушне хапання за соломинку. Але навіть найслабший проблеск надії кращий, ніж повна її відсутність. Якщо вона себе обманює, то це принаймні дозволить якось пережити цей жахливий день. Рован багато разів від початку до кінця прокручував цей день у свідомості. Він вирішив, що коли побачить Сітру, не буде до неї підходити. Йому не потрібно було мати порадника, аби зрозуміти, що це на краще. Їм варто триматися подалі одне від одного, доки прийде та сумна мить істини, після якої вони вже ніколи не будуть разом. Якщо вона переможе, то Рован був певен, вона його збере. Вона зобов'язана це зробити це просто розірве її на шматки, але вона, зрештою, зробить те, що повинна. Він роздумував, який вона обере для нього спосіб можливо, зламає йому шию, віддячивши йому та перев'язавши їхнє приречене на навчання красивим червоним бандом. Правду кажучи, Рован боявся померти, але більше за смерть боявся досягти глибин, котрих, як він уже знав, може досягти. Він так легко напередодні тимчасово вбив свою маму, що це було красномовним свідченням того, на кого він перетворився. Краще бути зібраним, ніж таким. І, звісно, залишалася можливість, що оберуть його, а не сітру. Тоді вже буде цікавіше. Він вирішив, що не стане себе збирати. Це занадто безглуздий та жалюгідний жест. І якщо його висвітять, він проігнорує постанову застосувавши десяту заповідь, у котрій чітко вказано, що він має підкорятися лише цим десятьом заповідям і більше нічому, навіть виданим цитаделю жінців постановам. Він відмовиться збирати сітру, з кулею, лезом чи голими руками оборонятиме її життя, нейтралізуючи всіх жінців, які спробують зібрати її за нього. Доки вони зможуть його зупинити, Рован перетворить конклав на криваве поле битви, а враховуючи його майстерність убивати та мотивацію посіяти якмога більше хаосу, зупинити його буде нелегко. А іронія в тому, що вони навіть не зможуть за це його зібрати. Після його посвячення вони не матимуть права чіпати його відповідно до сьомої заповіді. Хоча вони можуть його покарати, можуть змусити помирати тисячу разів, а тоді навіть десь замкнуть, і це таки буде навіки, бо він ніколи не принесе їм задоволення, зібравши себе. Ще одна причина, з якої він би волів – збирання від сітри. Смерть від її вмілих рук здавалася куди кращою, ніж інші варіанти. У ротонді подавали ретельно продуманий сніданок. Шматки справжнього копченого лосося, паліниці домашнього хліба з твердою скоринкою, окремий стіл з вафлями та всіма можливими начинками до них. Медамериканським жінцям подають лише найкраще. Того ранку Рован запихався, як ніколи, принаймні сьогодні дозволивши вдовольнити свій апетит. А поки її кілька разів глянув на сіту. Для нього вона навіть зараз сягала. Якби зглуздо романтизувати її в ці останні години. Те, що колись було коханням, перетворилося на покору давно розбитого серця. На щастя для Рована, його серце стало таким холодним, що його руйнування вже не завдавало болю. Коли таки почалося засідання, Сітра ігнорувала більшу частину ранкового ритуалу, натомість пригадуючи життя, яке мала от-от покинути. Бо так чи інакше, а вона його покине. Вона сконцентрувалася на думках про своїх батьків і братика, який досі перебував у центрі відродження, Якщо її сьогодні посвятять, то місце, в якому вона виросла, більше ніколи не буде її домом. Її найбільше втішало те, що Бен і батьки матимуть імунітет упродовж усього сітроного життя. Після перерахування набіжчиків і ритуали умивання, женці весь ранок запекло сперечалися, чи варто заборонити вогонь як метод збирання. Верховний клинок-ксенократ зазвичай нічого не робив, окрім як виступав посередником і відкладав обговорення на наступний конклав. Але сьогодні він серйозно переконував ухвалити заборону. Та навіть попри це на конклаві були рішучі противники такого рішення. Я не дозволю розтоптати моє право обирати зброю, — лаявся один роздратований жнець. Кожен з нас повинен мати змогу вільно користуватися вогнеметами, вибухівкою чи будь-яким запалювальним пристроєм. Одні його освистували, інші аплодували. Ця заборона необхідна, щоб уникнути майбутніх трагічних випадковостей, — наполягав ксенократ. Це була не випадковість, Завелав хтось, і майже половина присутніх, упевнено, його підтримала. Сітра глянула на Рована, який сидів один, а з кожного боку залишалося по два вільних місця. Місця загиблих. Він ніяк не намагався себе захистити чи заперечити звинувачення. Жниця Кюрі нахилилася до Сітри. Хоч якою жахливою була та пожежа, чимало жінців радіють, що Годдарт і його команда вже ніколи не здійснюватимуть збирань. Вони цього не визнають, але, незважаючи на те, чи була та пожежа випадковою, вони раді, що вона сталася. Але Годдардових шанувальників теж вистачає, – вказала Сітра. Справді, члени цитаделі жінців, здається, порівно розділилися у своїх поглядах щодо цього. Здоровий глуз таки переважив, і в Медмериці заборонили використовувати вогонь як спосіб збирання. Під час обіду Сітра, яка й досі не могла нічого їсти, звідстані спостерігала, як Рован знову безтурботно запихається наїдками. «Він знає, що це його остання трапеза», – припустила незнайома її жниця. Хоча жінка демонструвала свою підтримку Сітри, її це роздратувало. Не бачу, як це вас стосується. Не розуміючи, чому Сітра така ворожа, жниця відійшла. О шостій вечора на Конклаві закінчили обговорення всіх питань і настав час для останнього етапу цього дня. «Прошу встати кандидатів у жінці!» – скомандував клерк Конклаву. Під перешіптування присутніх підвелися лише Сітра з Романом. «Я гадав, що їх четверо!» – сказав верховний клинок. Так і було, ваше світлосте, – мовив Клерк, – але інші двоє не впоралися з останнім випробуванням, і їхні кандидатури знято. Ну, добре, – відреагував ксенократ. – Продовжуємо. – Клерк підвівся, офіційно їх представляючи. Мідмериканська цитадель женців викликає Рована на Адаміша та Сітру Керіду Терранову. Прошу вас вийти вперед. Ці трейрован пішли до передньої частини зали засідань, не зводячи погляду з жінця Мандели, який стояв перед трибуною з одним перснем на двох. Спостерігати за посвяченням нових молодших жінців наприкінці кожного конклаву – це гірка радість. Радість тому, що вони наша надія і в їхніх серцях щитлі іскра ідеалізму наших перших жінців. Гірка, бо я знаю, що вони колись так стомляться та переситяться, що, як і ті перші жінці, зрештою скінчать своє життя. Однак я все одно, хоч кілька славних митій, радію щоразу, коли новим жінцям дають персні, бо вірю, що всі ми таки вирішимо жити вічно. Зі щоденника збирання В.Ж. Кюрі 40. Посвячені Привіт, Сітро, радий тебе бачити. Привіт, Рова. Прошу кандидатів утримуватися від розмов одне з одним та повернутися до конклаву, мовив ксенократ. Тієї ж миті, коли сітра з Рованом повернулися до присутніх жінців, шепіт та бурмотіння раптом стихли. У залі засідань ще ніколи не було так тихо. Рован трішки усміхнувся. Не з радістю, а з задоволенням. Вони вдвох, стоячи поруч, утворювали таку потужну силу, що здатна втихомирити три сотні жінців. Хай там що сьогодні трапиться, ця мить завжди буде з Рованом. Сітра продовжувала стояти, не дозволяючи адреналіну, що заповнив її тіло, відбуватися на вирази обличчя. «Інкрустаційний комітет вивчив процес вашого навчання», – оголосив їм жнець Мандела, хоча ця інформація призначалася скоріше для конклаву. «Ми переглянули ваше проходження всіх трьох випробувань. Перші два ви обоє провалили, та обидва рази були пом'якшувальні обставини. Ви однозначно намагалися одне одного, одного захистити, але насамперед необхідно захищати цитадель женців. «За будь-яку ціну». «От-от!» – заволав один з женців, який сидів позаду. «Комітет не ухвалює необдуманих рішень», – продовжив Жнець Мандела. «Знаєте, що ми розглядали ваші кандидатури з найбільшою можливою справедливістю». А тоді він заговорив ще голосніше. «Кандидати на посаду жінця, чи приймете ви рішення інкрустаційного комітету?» – запитав він, наче це рішення було можливо не прийняти. «Прийму, ваше честе», – мовила Сітра. «Я теж, ваше честа», – сказав Рован. «Тоді нехай буде відомо», – оголосив жнець Мандела, «що відтепер і надалі носитиме перстень цитаделі жанців, а також прийме всю пов'язану з цим відповідальність Сітра Терранова». У кімнаті вибухнули оплески. І плескали не лише очевидні прихильники, але й майже всі присутні. З рішенням комітету погодилися навіть ті, хто підтримував Рована. Бо зрештою, хіба Рован мав хоч якусь підтримку в цитаделі жанців? Рована зневажали прихильники Годерда, а ті, хто все-таки вважав його невинуватим, вже перейшли на бік Сітри. Лише тепер стало зрозуміло, що Сітру висвятили фактично з моменту загибелі в пожежі Годарда та його команди. «Сітру, вітаю!» – підсхвальний рев публіки сказав Рован. «Я знав, що тобі це вдасться». А Сітра навіть не могла йому відповісти, чи буде й глянути в очі. До неї повернувся жнець Мандела. «Ви обрали свого історичного покривителя?» «Так, Ваше Честе «Тоді прийміть цей перстень, який я перед вами тримаю, одягніть його на палець та оголосіть перед Мідмериканською цитаделю женців і всім світом, ким ви тепер є!» Сідра прийняла перстень, але в неї так трусилися руки, що вона ледь його не впустила. Вона наділа його на палець. Він сів ідеально. Прикраса була важка, а золото в оправі холодне, але воно швидко нагрілося від тепла її тіла. Вона піднесла руку, бо бачила, як це роблять інші посвячені кандидати. «Я обрала ім'я Жниця Анастасія», – оголосила вона, – «на честь наймолодшої з царської родини Романових». Присутні жінці почали обговорювати її вибір. «Містер Ронова, сказав явно незадоволений верховний клинок Сенократ, «Не можу сказати, що це доречний вибір. Російські царі скоріше відомі своєю непоміркованістю, а не внеском в історію цивілізації». А Анастасія Романова за своє коротке життя так і не встигла зробити нічого примітного. Ваша світлосте, я саме тому її обрала», – не відводячи від нього погляду, сказала Сітра. «Вона була породженням корумпованої системи і саме тому втратила життя. Теж майже трапилося зі мною». Ксенократ трохи ощетинився. Сітра продовжила. «Ніхто не знає, чого б вона могла досягти, якби жила далі. Вона, можливо, могла б змінити світ і очистити своє прізвище». «Я обираю бути жанцем Анастасією! Я клянуся втілити можливі зміни!» Верховний клинок дивився її вічі та продовжував мовчати. Тоді підвівся і почав аплодувати один жнець – жниця Кюрі. Далі до неї одне по одному приєдналися й інші. І вже незабаром на ногах опинилися всі члени цитаделі жанців, оваціями вітаючи нещодавно висвячену жницю Анастасію. Рован знав, що вони ухвалили правильне рішення. А коли почув, як Сітра захищає свою історичну покровительку, то почав поважати її, як ніколи. Якби він уже не стояв, то теж підвівся б. А коли женці стихли та посідали, жнець Мандила звернувся до Сітри. «Ви знаєте, що маєте зробити?» «Так, ваше честе». «Який ви обираєте метод?» «Ніж», – сказала вона. «Я так часто користувалася холодною зброєю під час випробувань, що і цього разу візьму її». І, звісно ж, десь неподалік уже була таця з різноманітними ножами. І її виніс молодший жнець, якого висвітили на врожайному конклаві. Рован пильно дивився на Сітру, а от вона зовсім не підводила на нього очей. Вона оглянула тацю з ножами і нарешті зупинилася на лячному мисливському ножі. «Учора я вбила ним свого брата», – сказала Сітра. «Я поклялася, що більше не торкнуся чогось такого, і от маєш». «І як він?» – запитав Рован. Сітра нарешті на нього поглянула. У її погляді читався страх, але й рішучість. Добре подумав Рован. «Нехай вона буде рішучою, Тоді це мене швидше». «Він у центрі відродження», – сказала вона. «А коли прокинеться, його чекатиме морозиво з шоколадним сиропом і збитими вершками». «Щастить йому!» Рован подивився на численну елегію жінців. У цю мить вони скоріше були аудиторією, а не конклавом. «Вони чекають на шоу. То покажемо їм». Сітра злегка кивнула. Рован продовжив зі щирою та правдивою сентиментальністю. Жниця Анастасія, «Я маю за честь бути зібраний вами». Рован зробив свій останній подих і приготувався померти. Але вона ще була не готова до удару. Натомість поглянула на перстень на своїй другій руці. «Ось тобі», – сказала вона, – «за зламану шию». І склавши пальці в кулак, вона замахнулась і так сильно вдарила йому в обличчя, що Рован упав. З натовпу почулися зойки, цього вони не чекали. Рован потягнувся до щоки і намацав там кров, яка виступила з величезної рани від її персня. Тоді вона нарешті підняла ножа, щоб його зібрати. Та коли вже приготувалася вдарити в груди, позаду них хтось крикнув «Стоп!». То був парламентар. Він підняв власний перстень. Той світився червоним. Як і сітрин. Рован роззирнувся і побачив, що перстень кожного женця в радіусі 10 ярдів теж випромінює застережне червоне світло. Його не можна збирати!» – мовив парламентар. «Він має імунітет!» Учасники конклаву вибухнули обуренням. Рован поглянув на сітрин персень у крові. Завдяки цьому його ДНК потрапила в імунну базу навіть ефективніше, ніж якби він поцілував прикрасу. Він усміхнувся їй з захватом і цілковитим потовом. «Сітро, та ти геній! Ти ж це знаєш, так? Для тебе я високоповажна жниця Анастасія», – сказала вона. «І я не знаю, що ти маєш на увазі. Це було випадково». Але її очі сяїли, доводячи протилежне. «Порядок!» – б'ючи молотком заволав ксенократ. «Я вимагаю порядку на Конклаві!» Женці почали втихумирюватись, а Ксенократ тиснув у неї пальцем. «Сід, тобто жниця Анастасія! Ви кричуще порушили постанову цитаделі женців!» «Нічого подібного, ваша світлосте. Я була повністю готова його зібрати. Мене зупинив ваш парламентар. Я навіть подумати не могла, що можу ударом подарувати рованою імунітет». Ксенократ поглянув на неї з недовірою, а тоді раптом грубо зареготав, хоча й намагався стриматись. «Підступно і хитро», – сказав він, – «і достатньо правдоподібне заперечення». Жниця Анастасія, ви чудово впишетеся в наше коло!» Далі він повернувся до парламентаря і запитав, які в них є варіанти. «Я пропоную річне ув'язнення, аж доки спливе строк імунітету. Чи існує місце, де можливо офіційно отримувати особу?» – запитав якийсь жнець. Тоді й інші жінці почали вигукувати свої пропозиції, деякі навіть пропонували взяти Рова на під домашній арешт, і залежно від їхнього мотиву, це могло бути бажання добра чи зла. Коли почалися дебати з приводу найближчого майбутнього Рована, Сітра нахилилася до нього і прошепотіла. «Поруч із тобою таця з ножами, а біля східного виходу чекає авто». Тоді вона відхилилася, залишаючи йому самому вирішувати своє майбутнє. Він думав, що вона не може вразити його ще більше. Але змогла. «Я тебе кохаю», – сказав він. «Я тебе теж», – відповіла вона. «А тепер зникне». За ним було дивовижно спостерігати. Він схопив стаці три ножі та якимось чином зміг одночасно ними скористатися. Жниця Анастасія навіть не намагалася його зупинити, але якби й спробувала, то марно. Він був занадто швидким. Він, наче вогняна куля, кинувся бігти центральним проходом. Найближчі до нього жінці скочили його зупиняти, але він бив їх ногами, крутився, різав і перекидав на підлогу. З усіх жінців на його шляху пощастило тим, хто залишився лише з порізаними мантіями а інші мали рани і навіть не помітили, як їх отримали. Одного, їй здалося, що то був жнець Емерсон, буде необхідно доправити до центру відродження. І на цьому він зник, залишивши по собі повне сум'яття. Поки верховний клонок намагався відновити порядок, жниця Анастасія поглянула на свою руку і зробила дещо дивне для жанця. Вона поцілувала власний перстень, і на її вустах залишилася краплинка рованової крові. Цього було достатньо, щоб вона назавжди запам'ятала цю мить. Як і сказала Сітра, на нього чекало авто. Він гадав, що це буде публікар, він гадав, що буде там один. Та в усьому помилявся. Заскочивши в авто, він побачив на водійському сидінні приведа. І попри все пережити сьогодні, саме в той момент у нього ледь не спинилося серце. «Доброго вечора, Рован, сказав жнець Фарадей, «Зачини двері, на дворі Арктика!» «Що?» – мовив Рован, намагаючись осягнути цю мить. «А як це ви не померли?» Можу запитати в тебе про те саме, але маємо поспішати. А тепер, прошу, зачини двері. Роман так і зробив, і вони погнали геть по нічному фулкруму. Чи мали ми колись гіршого ворога за нас самих? Вирусмертності ми постійно воювали між собою, а коли війни не було, то били одне одного на вулицях, у школах, у домівках, аж тоді знову десь зовні знаходили ворога на дальшій відстані. Але всі ці конфлікти вже в минулому. На землі панує мир, людство сповнене доброзичливістю. Однак... І це найголовніше – завжди є винятки. Я тільки нещодавно стала жницею, але вже бачу, що є небезпека для цитаделі женців перетворитися на цей виняток. І не лише тут, у Мінмериці, але й по всьому світу. Перші жанці були справжніми провидцями і вважали, що мудро культивувати мудрість. Вони розуміли, що душа жанця має залишатися чистою, вільною від злості, жадоби та гордині, але наповненою свідомістю. Однак навіть на найміцніших фундаментах утворюється пліснява. Ми знову можемо перетворитися на наших найгірших ворогів, якщо свідомістю з членів цитаделі жанців володіє жадоба до правилеїв. І щоб усе ускладнити, до структури цитаделі жанців щодня додаються нові зморшки. От, наприклад, за кілька місяців моєї роботи жанцем спочатку в цитаделі жанців, а потім поміж людей поширилася одна чутка – за цією чуткою з'явився той, хто шукає корумпованих мерзенних женців і вогнем зупиняє їхнє існування. Одне можна сказати напевно – це не висвячений жнець. Люди почали називати його жнець Люцифер. Я з Жахом думаю, що це може бути правда. Але навіть більше нажахана, що це може виявитися міфом. Я ніколи не хотіла бути жнецею, і напевно, тому стати нею було правильно. Та я ще точно не знаю, бо все таки нове, і мені ще так багато треба вивчити. А поки я маю спрямувати всю свою увагу на те, щоб збирати зі співчуттям та сумлінням, сподіваючись, що це допоможе нашому ідеальному світу залишатися ідеальним. А якщо я колись зустрінуся з жінцем Люцифером, то сподіваюся, він вважатиме мене хорошою, як раніше. ЗІЩденника збирання Вже Анастасії. Кінець книги Текст читав рік Санчес.